kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 249. kisfekete adását. Halljátok, én Szedlák Adán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és abban biztos vagyok, hogy a hölgy hallgatók megerősítenek minket abban, hogy minden nő ruhatárában kell, hogy legyen egy kis fekete ruha. Egy, ugye ez egy fekete mini ruha, De vagy erre szoktunk gondolni. Nem, hogy ez egy fekete rövid szoknyában végződő ruha. A little black dress, amit minden nő ruhatárában elvárás megtalálhatni azt hiszem, hogy Kokó chanel fűződik magához, aki ért több mindenről íres, többek között e, nácikkal cimboráló divatikon is volt. Érdekes, abból valahogy volt egy pár, nem? E, Ördögéjel jól öltözött emberek voltak, az összes szót komolyan gondolva. <gül> Na igen, de hogy most miért is pont ezzel a mindennő ruhatárának ékkövével jöttünk elő? Hát azért, mert most már az emberiségnek is van egy ilyen, legalábbis... Sok volt már eddig is, de most már kép is van róla. Igen, igen, igen, az első ö, fekete lyuk fotót madél után hozták nyilvánosságra. Ez, ez olyan, mint az összes ilyen első csillagászti fotó szokott lent, hogy az ember rákészült nagy erőkkel, akkor rendkívül, rendkívül módon semmilyennek tűnik egyébként, ha ránézel. Picit életlen is, mintha rajta hagyták volna az objektív sapkát is. Viszont ellenben, hogy az ember abba gondol, mert, hogy soha a büdös életben nem fotóztunk még fekete lyukat, amit most lefotóztak egyébként 8 darab egymással együttműködő a Föld különböző pontjain levő observatóriumnak az össze összeolvasztva. Hogy is volt, azt hiszem öt adatból csinálták ezt a jépeget. Az millió fénynyi távolságra van innen, és egy olyan fekete lyuk van azon a képen, ami a nap tömegének hogy is volt hat és fél milliárdszorosa. Tehát egy ilyen brutálisan nagy dolog, rendkívül hatul messze. Ahhoz képest egy tök Kert, figyelj, egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy ugye jól gondolom, hogy a képen egy fekete háttéren fekete dolgot kell keresni majd. Nem, a képen van egy középen egy nagyon fekete dolog, körülötte a kép külső részén szintén fekete dolgok, és viszont ellenben kint a szélén ott pedig az a fény, ami a fekete lyuknak a tömege meghajlít. Tehát, hogy van, van egy ilyen, hát leraktad a boros üveget az asztalra, és hagyott egy típusú fotónk tulajdonképpen. Mhm. Uh -huh. És ezt esküsznek, hogy ez egy fekete lyuk, nincs mese. Igen, igen, igen. Jó, tehát akkor nem egy fekete alapon, fekete foltot kell keresni, és azt az arra hogy jó, hát ilyet én is tudok rajzolni. Nem, nem, nem, nem, nem. Uh, illetve megkérdeztem a, a Metihete csillagászat, így adás előtt gyorsan, uh, mondnál el Laxit, hogy, hogy, hogy, hogy mit kell látni, és hogy ebben mi az első, és azt mondta, hogy hát eddig közvetett bizonyítékok, bizonyítékok voltak a fekete lyukokra, bár abból nagyon sok erős, és hogy láttunk olyat, hogy hogy a beleulló anyagkörünk hője miatt, hője miatt, a sugárzás, meg a pólusoknak kis piccelő de magát az eseményhorizontot, amit most lefotóztak, azt még sosem láttuk speciális, most ez is itt van fotón. Tehát az, amit ott a képen látsz, az nem egy fekete vízé, nagy büdös semmi, hanem az maga az eseményhorizont. Mi hogy az eseményhorizont az egy. a fekete lyuk? tudod, az a meddig ellátni benne, vagy valami és, Én is csak az interstellárt láttam témában, azért ezt áruljuk el. Hát. Tehát ahonnan, ahonnan kifelé már nem jön semmi. Értem. És a másik dolog, amit akartam tőled kérdezni, ó, még egy csomó mindent akarok tőled kérdezni erről, de hogy amikor fekete lyukról beszélünk, akkor ugye valójában ne egy ilyen téridő, horizonton esett hasadást keressünk, ami valahogy átmutat egy másik uh, dimenzióban, meg semmilyen mágikus hülyeség, hanem egy nagyon kicsi és nagyon nehéz labdát. A nagyon kicsit azt nem tudom, de jól gondolom, az egy, egy anyag anyaggömböc. A kiterjedését nem tudom, ennek látod, mert hogyha valahogyan belefért abba az a mennyi 6,5 milliárd tömegnyi súly egyszer csak. De hogy amúgy igen, tehát nem, nem, nem Jézus van a belsőben bár egyébként azt láttam a Twitteren, hogy a New York Times-on egy olyan cikk jelent meg, hogy egy, hát többen ugattak rá, hogy egy beszívott harmadéves bölcsést bíztak meg a cikk megírásával, mert, mert szerepelt egyből olyan hogy és akkor kiömlik a füst Isten számítógépéből. Oh pedig ez nagyon jó fordulatnak hangzik. Remek fordulatok vannak benne, azt mutatja, hogy a felfoghatatlanságnak milyen, milyen eseményhorizontján mozgunk. Hát jó, én úgy képzelem el, hogy egy kicsi, nagyon tömör teniszlabda, ami annyira nehéz, annyira nagy a gravitációs ereje, hogy még a fényt is oda magához hajlítja, ezért nem látszik körülötte semmi. Ez, ez, ez van az én fejemben. Mármint a fejemben nem ez van, remélem, hogy egy egész kicsi és nagyon súlyos teniszlabda. Ha ott lenne, akkor nagyon horpadna a homlokot. Most kedves hallgatók, meg tudok mindenkit nyugtani, Ferencnek nem horpad a homloka. Igen, már csak abból is tudhatjuk ezt, hogy látszom a képernyőn, ami azt jelenti, hogy nem nyelem el a fényt. Megnyitottam közben egyébként a Wikipédia oldalát ennek az M87-es galaxisnak. hogy hát ha legalább ott lesz valamilyen szám, mint tudunk értelmezni, de tulajdonképpen a látható mérete is Miben van? Fénypercben van megadva. Innentől kezdve azért a lábom alul a el van veszítve. Értem, de akkor ez úgy van, hogy ezt a Wikipédia oldalt, tehát az M87-es Galaxis Wikipédia oldalát, azt az ottani helyi lakosok szerkeztik? Vagy van ilyen vitatkozás az egyes tételekről? Nem nagyon látok vitát. Tehát hogy van, van valami talkpage-e, de egy valaki írt be valami pontosítást. Hát nyilván az, aki... Te nagyon nyugodt hely. Én itt lakom, jó? Ne tessék hülyeségeket írni. Az utca végén teljes mértékben ott van az a nagy gödör, amit olyan rég mondunk az önkormányzatnak, hogy be kéne tömni. Hmm. Nagy kérdés persze, hogy ott is lesznek a most önkori választások. Hát az olyan sok hely van a világon, ahol nem lesznek önkormányzati választások. Miért pont ott lennének? Csak azért, mert nálunk lesznek. De nézd, innen látszik ebben a hasonlót mondjuk egy ceglédre. Na Figyelj, következő, amit meg akartam kérdezni, hogy mivel fényképezték ezt le? Nagyon jó, hogy megkérdeztem, mert legalább egy fél választ tudok adni. Ezt nagyon sok rádioteleszkóppal fényképezték le. Igen, de nagyon sok rádioteleszkóp az egy irányban néz? Igen, és valahogyan úgy összedolgozva működnek. Szintén egy olyan mondat, aminek az elhívésé mellett tettem le a voksomat, hogy a, ebből a virtuális rádióteleszkóppal, amit a sok kis létező rádióteleszkóppal raktak össze, abból egy olyan átmérőjű teleszkóp lett, aminek az átmérője, a földnek a diaméter az átmérője. Igen. Tehát, hogy csináltunk a földből egy rohadt nagy virtuai zseldívotávcsövet, és azzal nézzük ezt a dolgot. Ú, de menők vagyunk. Azért mi is tudunk dolgokat. Nem? Eleve le, le tudtunk tárolni 5 petabájt adatot. Hát ez milyen rohadt sok már? Na hát azt szerintem, az szerintem en biztos lehet kapni olyan pendrive-ot, ami tud ennyit. Most azonnal el fogom élőben googlizva osztani az 5 petabájt, az hány darab egy <gül> hát ez szerintem elég sok. 5000 ezer darab egy terab lemez az tényleg nem annyira sok. Tehát, hogyha a nappal itt teleraknám... De hát az viszont nem olyan vészes. Ezt a szígét egy nap alatt legyártja. De, sőt, mondjuk a tápellátás az már nem evidence. Nem Tehát, hogy mondjuk USB-s merev lemezekből ennyit rádulni a számítógépbe az problémás. De az elműnek biztos lenne hozzá elég árama. Ők megcsinálhatnák. Pont a múltkor jött szembe egyébként egy hír, valamelyik... Valamelyik ázsiai pénzintézet adott ki a sajtóközleményt, hogy ők most már a, azt a kockázat, azt szuper számítógéppel számolják, és olyan szuper számítógépet vettek, hogy hétnyelven beszél. Úgyhogy gyorsan összenéztem az értékeket a, a top 500-as szuper lista gépeivel, és tulajdonképpen Gyorsnak tényleg Gyors azért nem, nem fér fel az 500-as listára. Uh -huh. Amiben az volt nekem a nagyon érdekes, hogy, hogy a, tudom, a top 10, meg az utolsó 10 között ilyen nagyságrendi különbségek vannak, tehát mint a szuperszámító gépek, azok hirtelen, hát a nem is megfizethetővé, de tulajdonképpen érhetővé váltak volna. mert én nem nagyon szoktunk gondolni, szerintem. Tehát lassan jön az SPC-kora? A, a szuperszámító komputer Nagyon jó. Hát figyelj, abban a ütemben fejlődünk, hogy ez nem olyan nagyon elképzelhetetlen, mármint nem mi, hanem a rendelkezésünkre álló számítási kapacitás. Fantasztikus, értem. Szóval rádioteleszkópokkal fényképeztük le a a fekete lyukat, adtunk-e neki valami nevet, ami nem számokból és betűkből áll? Nem, M87-nek hívják. Ez az M87, ez nem valami fegyvernek is a neve? Biztos van ilyen. Ö, de, de, de, de van egy, azt hiszem, hogy egy gépfegyver egyébként, de hát mindjárt megnézzük, hogy, hogy az-e? Nem lesz ebből valami csúnya per? Ö, nézd, Jugoszláv, hogy már mert az állam sincsen. <laughs> Ó, értem, akkor ezzel akkor nagy baj nem lehet. Ezt szerintem megúzták. Egyébként, na a nevezéktan nézzük, akkor pedig M87-nek hamarabb hívják ezt a dolgot, mint, mint jugoszlávia kitalálták. Ezt 1781-ben figyelte meg ezt a galaxist Sármeszi. Na jó, de a galaxis, az tényleg, hát ez csak a galaxisnak a neve, de azon belül a fekete lyuk az egy. csak egy szereplő a galaxisban, nem? Én úgy figyeltem, mintha ugyanaz lenne a neve. Ő tehát a központi látványosság az M87 galaxisnak. Nyilván minden más, ami volt, az már beesett oda. Nem, ez tele van mindenfél Ével ez a környék egyébként, hihetetlenül lakott, vagy tehát e, tele minden szarral. E, azt próbálom még kiterjteni, az M87 e, szupermasszív fekete lyuk nevében az a csillag, ami ott van mögötte, az csak annyi, hogy ehhez még van egy tudományos hivatkozás is, vagy esetleg a csillag az az, az már a névnek a része, de azt hiszem, hogy úgy hívják, mint a csillag? galaxis. hiszen régen csillag volt, nem? Az nem jó, nem jó megoldás. Sőt, de ugye jól mondom, hogy ez csillag volt régen. Az kellett legyen, igen? Ez úgy, úgy keletkeznek a fekete lyukak, hogy a csillagok így összeesnek, először vörös törpelez belőlük, aztán még sűrűbb, még jobban összegyúrmázza őket egy láthatatlan hatalmas kéz. Vagy valamilyenféle, na jó, hát ezt nem tudjuk. De majdnem eljutottuk Isten számítógépejhez, mi is azért? Egyébként meg arra gondoltam, hogy simán lehet, hogy nem csak jugoszláv kézi fegyver, hanem 87 hanem biztos, hogy van a Magyar Honvédségben is egy csomó dolog, és ami M87-es jelzésű, hiszen a, ott minden ilyen M valami, és a, a, a szám után az az évszámot jelenti, és akkor ez a tudom én, a 65 mintájú gázálarc, most nem biztos, hogy persze jól mondom a számokat, az a 1965-ben állított gázálarcnak a hivatalos jelölése, és akkor biztos van M87-es, nem tudom, e, étkészlet, vagy csajka, vagy gulyáságyú. Hát itt az a kérdés, hogy mikor volt ö, nagy modernizáció. 67-ben volt egy csomó, minden azt látom. Illetve találtam egy M101-es tarackot, de az azt mondja, hogy nem játszik. Nem, az, az magyar tarack? Legyen van magyar oldala neki. Azt tudom, hogy a pár évvel ezelőttig biztosan azóta még nem tudom, hogy mi van, de hogy a, hogy a tiszti fegyver, tehát a pisztoly, ami nem csak a tiszteknek volt talán, hanem Tudom, én pilótáknak harckozzuk. Na mindegy, szóval nem tudom. Tehát az is valami m -vala, valamilyen volt. Minden nem minden, valami. Még a vegyvédelmi, az a csodálatos vegyvédelmi köpeny amit legtöbbeteknek nincs olyan szerencséje, hogy viselheted, pedig az aztán igazán vicces. De már korábban sem adtad adta el nekem. Tehát az, ha valami kényelmetlennek tűnik, akkor az a bevírva. De ez nem is az, hogy kényelmetlen, hanem hogy egy vicc. Tehát, hogy azt gondolni, hogy ez a dolog megvéd bármi ellen, ugye ez egy értem, hogy, a, hogy valahogy hm, tudom én, felszállnak a gázok, de hogy ez egy köpeny. Tehát nem az, hogy beöltözöl valami, be olyan is volt, de van, van az, a, a mezei bakáknak vegyvédelmi köpenye. Van, ami egy, egy poncsó tulajdonképpen, ami a földig ér, ezt magadra teríted, ezt lesz, ami lesz, és tényleg olyan érzés egyébként, mintha egy leeresztett gumimatracba burkóhoznál. Ez az egész, az minden mindenre alkalmatlan a világon, és nagyon jól illeszkedik abba a Eljárás rendben, amit a bakákkal általában elképzeltek legalábbis az én időmben, miszerint szerint egyrészt ugye volt egy köpeny, egy műanyag köpeny a harcigázok ellen, az atomvillanás elől elő pedig hasra kellett vetni magunkat, arcunkat a földre szorítani. És azt hiszem a fület nem kellett befogni, mert hiszen ugye nyilván, tehát nyilván ez nem véd meg semmitől. Még erre pont azt hallottam, hogy egyszer az atomvilánás lát az ember, akkor az érdemes jól megnézni. Hogy <laughs> az utolsó dolog, amit lát, legalább szép legyen? Nézd, nagyon ritkán van. <gül> az igaz. Ugyanitt egyébként pont a múltkor volt a, a nagyon remek 99% invisible talán egy adása arról, hogy volt egy rövid pár év Amerikában, amikor a gyerekekre rátaválták azt, hogy hogy milyen vércsoportkogok. Igen. Ezt most emlegette az Index is, azt hiszem. Igen, igen, igen. És hogy egyrészt, hogy ez, ez egy nagy hülyeség volt azért, hogy hát egy kevésbé sikeres program, viszont... Viszont nem minden, amit csináltak a hideg háborubiné védelmi rendelkezés, az volt, tehát nem volt minden teljesen hülyeség. És például a Duck and Cover nevű bújába az asztal alá, gyakorlatra mondták azt, hogy az simán statisztikán alapult, miután Japánára dobták két atombombát, egy csomó dós, tudós is átküldtek ott interjúkat készíteni, meg megnézni, hogy ki érte, túl, ki nem, és százalékokban kifejezhetően jobban jártak azok, akik felett volt valami, tető, vagy legalább egy, egy, egy, egy csűr vagy egy asztal mint az akiket kint a szabadban kapott el. Értem. Akkor tehát atomvillanás esetén Hasoljunk le arcunkat a Földhöz, vagy keressünk egy asztalt, vagy más, vagy egy esernyő, számít, az fejem fölött valami. Valószínűleg igen, illetve előveszed nyilván az ilyenkor a vegyvédelmi asztalat. A kétfunkciós vegyvédelmi asztalomat. Nagyon jó. Jól van. Ha már a névvitáknál tartottunk, akkor hozzuk ide azt a hírt, mi szerint eh, volt valami angol csávó, aki, akinek egyszer csak elkabozták az Instagram nikkét, vagy az Instagram accountját, eh, ott is egy, egyfajta névvita merült fel. Igen, az nagyon vicces egyébként, hogy a, a csávó az, az használt nevet az Instagramon, ezt úgy alakította ki, hogy összerakta a lakóhelyét, ami Sussex, és a helyi eh, foci csapatnak a, a Bercze nevét, ami Royals, igen, tehát mint hogyha, nem tudom én, Diós Győr, Vasasok, vagy nem, nem tudom, hogy hívják a Diós Győr, sajnos. Most kell visszadnom a Miskolc igazolványomat. DVTK, nem lehet? Elképzelhető. De mi a, mi a csapatnak a beceneve, igen. Pff, van neki beceneve. <laughs> de, de, de, de mindegy, hogy a Cívisváros Lokiznak hívnek a csávót. Aha. Majd egyszer csak azon vette magát, ég, hogy megváltozott a neve alsó vonással kezdődőre és végződőre, mert az ő nevét az, hogy Sussex Royale, azt átpasszolták Ézének, Heri Hercegnek és, és még Ön Hercegnének. Mert hát sussex is kis királyi család is, hát miért ne? De nem ők valahogy a, azé, a Sussex hercege és hercegnője. Az konkrétan az ő hivatalos címük. És tulajdonképpen én ezt értem, tehát ugyanaz van itt is, mint a neveknél, nem, hogy lehet ilyen elő előjogot bejelenteni arra, hogyha, hogyha hoz neked valami papírod van, hogy az téged megillet az Hát ezt érteném akkor, hogyha mondjuk azért euh, Earl of Sussex lett volna, az azért a, a csávónak a nick -e, vagy, vagy Prince of Sussex, vagy, vagy Henry és Becses, Becses neje. De azért ez annál egy általánosabb dolog volt. Hát legalább egy levelet megérdemelt volna. Horribilladig túl még elsőbségből is küldhették volna. Nekem is ez jutott eszembe, hogy sajnálattal értesítjük, hogy... Eh, Azért kell egy kicsit megváltoztassuk a nikét, mert maga Harry és megán kéri, de köszönik szépen, és fognak küldeni egy kedves, lapot. Azt is nyilatkozta a Fitchko egyébként, hogy egy egyfelől tulajdonképpen nagyon megtisztelve érezte magát, másfél meg nagyon rosszul is, hogy most akkor így kirúgták alól a sámlit a megkérdezése nélkül, de azt is bevallotta, hogy egyébként nem nagyon posztolt, meg nem is nagyon használja tulajdonképpen ezt az accountot, tehát mélységes veszteség nem érte, nem egy működő influencer biznisz csavartak ki a kezei közül, csak hát így megtörtént. Igen, ez szinte mindegy is, hogy most ez egy működő influencer biznisz volt, -e vagy sem. Az, hogy a, a, az Instagram, hogy is mondjam, az első, első bátortalan kérdezése gyorsan mélytörökra vette az arisztokráciát, az így egy meglepő dolog. Ennél lehetnének kicsit izmosabbak is a gyerekek. Mondom, azt a részét nem tudjuk, hogy van-e ilyen jogszabály az Egyesült Királyságban, hogy nem lehet olyan nikked, ami más másnak a IP-ját tartalmazza, hogy arra utal, vagy lehet hogy, lehet, hogy elő lehet szedni valami 600 éves jogszabályt, mert már 600 évvel ezelőtt sem lehetett az a neved, mint valaki másnak. Nem tudom. De akkor is az, az mindenképpen fura, hogy nem szóltak neki. Mondjuk Harry Herceg is lehetett volna olyan jó fej, hogy ő használja az al alulvonás, vagy a, a végére tesz egy számot, hogy kettő. I igen, Sussex nagyjából bármi felkiáltó Mondjuk azért az egy kicsit, hát az nagyon demokrata, az nem lenne olyan nagyon angolos, nem? Vagy the real Sussex oh, The one and only. Igen, hm. igen, igen. Ugyanitt a momenten a Sussex Royal. webcím az a Golden és nincs -e rajta semmi. Mm. Még nem kérték lehet. És lehet, hogy a pontkomos az... Még szabad. Te nem tudod, Megán megszült már? Fogalmam sincs, nem nagyon követem a családnak a mozgását, és akkor még finom voltam. Akkor erről most egyikünk se tud semmit, jó, nem baj. El tudom engedni ezt a történetet. Azért nyökögök itt, mert hogy egyébként viszont mondtunk valamit, ami annyira jól. Illet volna ide, de most nem jut eszembe, hogy mi volt az, úgyhogy... Én viszont tudom, hogy mi az, amit, ami neked eszedbe jutott, és akkor menjünk ezzel tovább. Mégpedig oh. az, hogy... Bocsát, hallgatók, de figyelitek, hogy a kelt tudja, hogy nekem mi ment ki a fejemből. Azért az elég menő, nem? Összeszokott párosnak tűnünk. Az influencer bizniszről beszéltél. Ja, tényleg, így van. Na, tessék. Na, ugye, hogy? Mert, hogy is mondjam, kettőnkélet vagyok itt a műsorban. Aláírom. De hamarosan szülök, mind meg, Na mindegy, nem menjünk ebből bele, ez nem volt <gül> uh, Szóval, hogy a, a Schneiernek, a Bruce Schneier kriptográfus uh, IT-biztonsági szakértő és még sok minden más továbbá alapos férfi weboldalán jelent meg egy uh, cikket, illetve ajánl egy cikket arra, hogy uh, hogy van egy csávó, aki, aki automatizálta az Instagram influencer bizniszt, amennyiben a robotja letölt képeket, uh, kiposztolja őket és megkeres levélben éttermeket, hogy szívesen fotózna ott és írna róluk egy ebédért cserébe, és még válaszol is a bejövők keresésekre, tehát innentől kezdve egy ebéd ingyenesítő hacket hozott létre tulajdonképpen, és mint kiderült, ez működik. De olyan olyannyira, hogy időnként most már ajándékozza ismerőseinek is a beérkező ajándékkártyákat és kuponokat, mert hogy olyan sokat kap. Ez szerintem, ez a, a, a hét híre minimum, ez egy csodálatos csodálatos hack vagy megoldás. Azt találta ő ki, hogy, a, hogy hogyha be, tehát először kipróbálta élőben, hogy bement éttermekbe, és azt mondta, hogy ő nagyon szívesen posztolna egy ilyen pozitív Instagram posztot az étteremről, hogyha ezt valahogy tudnák ellentételezni például, mondjuk meghívnák egy ebédre. És mivel a legtöbb étterem erre fel van készülve, és van is valamiféle beáratott gyakorlata ennek a dolognak, úgyhogy mindenhol mondták, hogy persze jó no problém, és akkor kipróbált, hogy ezt lehet-e gépesíteni, és az egészet, tehát, hogy eljutott odáig, hogy írt egy olyan botot, amivel nulla másodpercet tölt el naponta, tehát be se, meg se nyitja azt a, az e-mail fiókot általában, ami rá van erre kötve, mert, hogy a bot az leszedi a megfelelő képeket, összeállítja a posztot, kiposztolja, elküldi az étteremnek, megkérdezi, hogy kaphatna esetleg ezért egy ingyenemédet, és aztán vissza is kapja egyből a megfelelő ajándékokat. Mert azt akarta kipróbálni, hogy vajon egy ilyen megélhetést, vagy legalábbis egy ilyen kaja megélhetést lehet -e erre alapozni, és hát mit tesz, Isten lehet. Én is a legszebb ebben az nekem, hogy még csak nem is lopja a képeket, mert hogy mindéken szépen ott van alatt a hivatkozás, hogy honnan van a kép. Nem annyira túl sok leírást váltogat a képek alatt, azok is ilyen általános... Hát, hogy az ember a rossz Facebookos ajánló szöveget elképzeli, hogy a te erre mit mondanál? Mi a kedvence egy New Yorkban? Kommentétek ide, ha nektek is olyan, olyan nagyon izlett a kaja itt, mint nekem. Igen, és hogy ez működik. Tehát ha, ha valaminek szögeket kéne verni az influencer biznisznek a koporsójába, akkor ez az egyébként? Hát egyébként szerintem ezzel, vagy az ilyen jellegű történetekkel verünk is szögeket a, az influencer biznisz aljának a koporsójába, mert azért ez az influencer biznisznek az alja. Tehát azért egy úgynevezett minőségi influencer, vagy mondjuk, hogy jobb fej, az nem csinál ilyesmit. Ennyire durván semmiképpen. Úgyhogy szerintem az, hogy ez így szép lassan kezd kipusztulni, az nem olyan nagy baj, meg egyébként másfelől a fene tudja, hogy egy kis étteremnek nem jön el valóban jól egy sok követővel rendelkező Instagrammernek egy posztja arról, hogy ott jó enni. Még az is lehet, hogy ez olyan, mint az apró hirdetés az újságban. A ha, hamúcsimához, igen, vagy az apró hirdetés, amit repülőről szórnak le. <gül> igen, főleg háborús övezetekben szokott ez nagyon bejönni. Igen, igen, igen, igen, hogyha megtalálnak a mezőn, akkor helyben ásnak el. Na jó, de szóval, hogy ez az influencer robot, ez valami csodálatos, ennek ki kéne fejleszteni mindenféle magyar verzióját. Attól félek, hogy azon bukna el, hogy a, a hirdetők nem lennének ennyire automatikusan rugalmasak. Tehát egy csomó ilyen jön, jönne, meg mindenféle akadékoskodás, és azt már nem tudná lekezelni a robot. Mm, ez elképzelhető, hogy oda embert kell berakni akkor. Kínos, úgy az egész. A -a Annak már nincsen harcértéke. De mondjuk ilyen arckrémekre, meg rúzsokra azért arra lehetne, lehetne mit építeni. Olyan nagyon szájdefektszerűen szoktam én azzal szembesülni, hogy azok az influencerek, akiket én követek, vagy mondjuk, hogy akiket egyfajta háttértévézés gyalánt magamban vagyok kénytelen fogadni, amikor én a nappaliban dolgozom, a gyerekek meg a tévén YouTube-ot néznek. Szóval, hogy így aztán számos beauty bloggerrel is elég jó vagyok, és hát azt látom, hogy a magyar beauty bloggerek is, illetve beauty vloggerek is heti sok csomagot kapnak, különféle kozmetikai és szépészeti szép pari cégektől, mindenféle termék termékcsomagokkal, úgyhogy így halmozódnak náluk a sminktermékek, a bőrápoló termékek, és a különböző, nem tudom, fogfehérítő, és fogbarnító és fogkékítő megoldások, meg hajápolási dolgok, amiből például most láttam, hogy garázsvásárokat szoktak rendezni, ahol nagyon olcsón adják ezeket a termékmintákat az érdeklődőknek, és itt nyilván nem is arról van szó, hogy ezzel akarnak sok pénzt keresni, hanem ez inkább egyfajta közönség találkozó, de azért az tényleg őrület, hogy, hogy Magyarország, egy Magyarország méretű piac eltart több tucat beauty vloggert, mármint el nem tart, nem erre akarok kiukadni, hanem hogy ellát a kupacokkal, több, több tucat szépségipari szakvideóst. Őrület. Annyira az, egyetem nem is hogy mit gondoljak erről. Hát a termékminta intézménye az egyébként egy érdekes dolog, az, azon úgy érdemes gondolkodni, hogy egyébként, hogy ez aztán az influencer bizniszzel kapcsolatban milyen, azt tud, azon, azon én is tudnék vekengeni, de az egyébként azért baromi érdekes, mert azt tudjuk, hogy a termékminta az egyik legerősebb marketingeszköz. Nagyon-nagyon relatíva olcsón tudsz kialakítani, nagyon erős elköteleződést, viszont az a hátrán egyáltalán nem mérhető. Ez egy olyan marketing eszköz, ami mondjuk szemben egy óriás plakáttal, vagy különösen egy bennerrel, ahol egész jó visszajelzést kap a hirdető, hogy hogy működött a kampánya. Ha csinál egy termékmintakampányt, akkor megoldatlan probléma, hogy hogyan mérjük ezt a termékmintakampányt sikeresség szempontjából. Hányan használták, és mi több használt után hány használó tért vissza hozzánk és vett a termékünkből. Ezt nagyon nehéz megmondani. Az nekem egyébként egy ideje picit gyanús, hogy a mérhetőséghez való ilyen beteges ragaszkodás. Egyrészt értem, hogy ez miért van nyilván, szeretnék tudni, hogy jól kötötték el a pénzüket. Másrészt meg a, a, ez, a, ez a mérésfét is az, ami mondjuk egy, ha nem is tökéletes pokollá, de viszonylag kényelmet lehelyítette az internetet. Hogy minden eszköz, ami ettől való, ettől valamilyen visszalépés jelent azt akár szerethetnénk is, sőt. Sőt, szeressük. Hát de figyelj, az a baj, hogy, a, hogy a, az internetnek az, az üzleti értékajánlata az lényegében a kezdetektől kezdve ez volt. Hogy ez egy olyan hirdetési felület lesz, ahol tudni fogjuk, hogy jól költöttük el a budgett. Igen, csak az a, a kezdetekben az volt, hogy azt tudjuk neked mondani, hogy József, míg azt mondta neked, nem tudom, hogy a magyar nemzet, hogy eladtak 4500 példányt és ezt elolvasta akárhány emberben egy ilyen szorzóval dolgoznak ők, ahhoz képestünk a szerverlog azt mondja, hogy 3822 ember nyitotta meg a cikket, és ebből 12 volt ugyanaz. Ebben a verzióban még annyira nem fájdalmas talán. Amikor mondjuk egy mai jellegű megfigyelés van már, hogy 3822 ember nyitotta meg, ezek ők. És ha nem is ők, de akkor mondjuk browser fingerprinting-gel olyan pontossággal mondják meg, hogy kiárt arra, hogy 10 ember lehet az és amit után lehet követni, le, remarketingelni lehet, satöbbi, stb. satöbbi, satöbbi, satöbbi retargetelni lehet, mm, ott, már, ott már velem szemben játszik a dolog. Én most nem is a felhasználó szemszögét mondtam, hanem a, hanem a szolgáltató, meg a reklámozónak a szemszögét, tehát hogy csak annyit állítottam, hogy az internet mindig is már a kezdetektől kezdve ezt ajánlotta, ez volt a, a főérték ajánlata, a fel, vagy a, a reklámozók, vagy a marketing szakma felé, hogy egy mérhető médium lesz. Ezt abszolút értem, csak hogy meg kéne keresni azt a pontot, ahol, ahol még úgyhogy ezeknek az oldalaknak közös érdekei vannak. Hát nézd, mondjuk amikor, amikor van egy olyan kampány, ami nem csak azt követi, hogy egy adott bennert hányan néztek meg, hanem követi a vásárlás folyamatát, tehát konkrétan egy bizonyos oldalon megjelent, bizonyos bennerhez hozzáköti a checkoutot, tehát a kifizetést a másik végén ott mindenképpen egy, egy olyan direkt kapcsolat jön létre, ami adott esetben már az, a, a, az ilyen affiliate marketing get. nem is csak mintázza, hanem adott esetben meg is megtörténté teszi, tehát hogy, hogy ott lehet jutalékot fizetni konkrétan megtörtént üzletekért, ami azért egy reklámozónak is jó, meg annak is, aki részt vesz benne, tehát ott mindenki érdekelt, félnek tűnik, hiszen lényegében a reklámozó azokért fizet ám nagyon sok pénzt, akik konkrétan kifejezték a reklámhozó felé, hogy őket bizony érdekli a dolog, sőt, akár meg is vennék, sőt, akár meg is vették. Ez például nem olyan rossz. Hát amennyiben abban a pillanatban veszi meg ezt a cuccot, amikor elé kerül először a reklám. És nem az, hogy másnap, amikor a West End bejár, akkor veszi le a polcról. Ilyen értelemben egyébként szerintem a remarketingel sincsen olyan nagy baj, mert az, hogy utána jön egy, egy kampány, amikor valami módon kiszároja, hogy engem ez érdekel, akkor ezzel azért nem csinálunk mást, mint a régi fajta kereskedői szemléletet ültetjük át a digitalizáció vagy a digitális platformra, ahogy korábban utána jött a, vagy a mai napig utána jön az árus a keleti országokban egy piacon, vagy ahogy, vagy ahogy a sarki az eladó időről időre rákérdez, hogy múltkor vettél ilyet, most nem kell ilyet venned megint? Szóval, hogy. Ezzel szerintem nincsen baj, akkor természetesen baj van, amikor a remarketing az hülye, és egyrészt félreérti az én szándékaimat, vagy nem veszi észre, hogy már rábeszélt, elatta, és most már nem kéne tolni. És akkor ennek az extrém változatával élek én együtt, ez annyira idegesítő, hogy szerintem tízadásonként egyszer elmondom, de hogy az Android TV alapú okos TV, okosító eszközömnél valamiért egyszer beakadt, hogy valami projekthez végignéztem a küldő, meg az online uh, survey készítő eszközöket, és a SurveyMonkey hirdetése, mármint kis videó roll hirdetése, a YouTube-ba beakadt egy éve, és egy éve minden nap hatszor, hétszer meg kell nézem a Monkey-nek, az azt hiszem, hogy tudom én három vagy négy másodperces reklámját. Az egész családom, már nem is röhög, már, már megszoktuk olyan, mint egy ilyen... Családtag. Családtag. A Servimanki családtagá vált nálunk, mert hogy egy valamilyen remarketing kampány, a sajnos egyszerűen beékelődött a rendszerünkbe, és valamiért nem tud onnan kikerülni. Van az a, hát hagyományosan nem kicsinek elszámolt uh, kereskedelmi cég, amit Amazonnak hívnak. Nekik a termékolyánló funkciójuk, de ez biztos, hogy elsírtam, már működik úgy, hogy... Kedves Ádám, jó esetben eltalálj, hogy velem angolul kell levelezni, más esetben németül ír, az egy picit mindig viccesebb azért. Láttuk, hogy megnéztél nálunk, per, láttuk, hogy vásároltál nálunk bluetooth kihangosítót, vagy fülhallgatót, vagy akármit. Itt a másik tizenkettő. <hállító> <hállító> és ez tényleg az a pillanat, amikor a menjél már az anyádba gombot, azt úgy nagyon szeretném ott látni a levél és így erőszakosan cuttingat négy darabig. <gül> Igen. Igen. Érdekes módon, például tudod, mire lettem figyelmes? Néha az ember, de tényleg nagyritkán beleakad olyan cégekbe, akik jól használják ezt az eszközt. És én tudok mondani, hogy egy magyar céget sose gondolnád, hogy ők azok, akik remekül használják a remarketinget. Hallgatlak. Még csak nem is az, hogy nem, nem pont a remarketinget, de valami olyasmit. Na ez nem azt a válfaját, amivel mindnyáján találkozunk. Ez kérlek szépen a Praktiker nevű cég ami, mint nyilván tudod, szögeket és kalapácsokat árusít. És a praktiker, amikor látogatást teszel az ő és ott megnéz dolgokat, meg bezárod azokat a dolgokat, per, amikor esetleg veszel, de nem kell azt venni se hozzá, csak hogy megnézzel dolgokat, akkor így két-három hét múlva küld egy hírlevelet, egy tök rendesen megcsinált hírlevelet, hogy láttuk, hogy a múltkor a lámpákat nézegetted. Na most van pár új, elég jó ajánlatunk és egy teljesen a lámpákról szóló szekcióval kezdődő hírlevelet kapok. Ez azért ez oké? Okay? Ez teljesen oké. Okay. Egyébként az nem rossz még a hírlevele, akik viszonylag sokatattal rendelkeznek rólam, de, de még nem többel, mint az Amazon, csak nem használják annyira ostoba módon. Meg amit én mindig elmondok, hogy a Facebookot sikrűlt arra betanítani, hogy a random kínai boltnak a felismeretlen termékét úgy is le fogom kattintani a hírfolyamban, mert érdekel, hogy ez most ezért, tért kalács protézise, vagy vagy egy gyűjtemény, varógép alkatrészekből, és a fotóból nem tudom kitalálni, akkor legalább egy kattintást meg fognak kapni tőlem. Azóta mindig ilyen nagyon izgalmas. Tehát az, az, az tényleg tartalom, vajon ez most mi? <gül> Volt már olyan, amit meg is vásároltam utána, hogy ó, mennyire király, vagy átküldtem embereknek, hogy ezt nézd meg, a fotól a büdös életben nem fogsz rájönni arra, hogy ez itt egy olyan készlet, ami 30-akárhány darab. Van az a vacak, amivel a varógép lenyomja az anyagot, varógép talp. És be fogom rakni az adásnaplóba, olyan képet csináltak róla, hogy bármely ilyen cyberpunk ö, film megirigyelni. Tehát egy szép kis dobozban, nagyon igényes ö, fém darabkák egymáshoz berendezve elvágólag, a illik, hogy abból ezért robotpatként kell leösszerakni. Vagy varógépet, azt meg nem mondod első ránézésre. De kelt neked van varógéped? Egyáltalán nincsen. Akkor ugye nem vetted meg, meg. Nem, nem, nem, nem, de nagyon szép volt. Értem. Nagyon ritka az, amikor egy ennyire hitkezapi dologról gyönyörű termékfotót csinálnak, na most ez az. Én lehet, hogy az is egy renderelt komputergrafika volt csupán, amivel szintén nincs semmi baj. De egyébként igen, ez velem is úgy van, hogy a, hogy a kínai kütyőáruházaknak a, a hírlevelét a sajnos sokkal gyakrabban nyitom meg, mint kellene, és sokkal gyakrabban böngészek benne, mint annak bármi értelme volna. De hát ez talán magyarázható azzal, hogy mi már csak ilyen bolondok vagyunk. már Mármint bolondjai a tech marhaságoknak. És erről egyébként eszembe is út valami, amit szintén el akartam neked mesélni. Szerintem hónapokkal ezelőtt nevetgéltél rajtam. Mi szerint újra megpróbálok venni valami non-name kínai szart ezúttal a Bluetooth fülhallgató képében. Meggyütt. Megtörtént. Megvettem a az olcsó kínai szart. És gondoltam, beszámolok a tapasztalataimról. Leültem és kapaszkodok, most biztos azt fogom mondani, tök jó és igazából megértem mind a három dollárt, amit adtál érte. Ennél bonyolultabb, összetettebb a helyzet, de igen, a azt fogom mondani, hogy egyrészt tehát Bluetooth, Bluetooth fülhallgatóra kezdtem el vágyni, az elmúlt években főleg itthonról dolgoztam, de most meg elkezdtem bejárni a városba gyakran és a, a közlekedéshez nagyon kellett egy hallgató, természetesen van fülhallgatóm egyébként, de hogy, de hogy szerettem volna egy olyat, ami, amit nem kell beledugni a telefonba, hanem, na mindegy, érted, kellett egy bluetooth füles. Leginkább podcastot hallgatok rajta, tehát tulajdonképpen nem is kell olyan nagy zenei képesség, de mivel aztán biciklivel is járok mostantól, mivel olyan területén lakom Budapestnek, amit a délpesti metrófelújítás elvágott a külvilágtól örökre, tehát mostantól kizárólag zögykülődő kék buszokon tudnék bemenni a városba, ha a bkv vel akarnék menni, és ezt nem akarom választani, mostantól biciklivel fogok már mindig közlekedni. Azon is nagyon jó olyan, hogyha tudok valami hallgatni úgyhogy nem kell összedugni a telefonnal. Ezért aztán Bluetooth fülest akartam venni, és arra gondoltam, hogy esetleg nem állnék be a, az Airpods vásárlók nagyon sok pénzt tele vagy fülhallgatóra költő hipster gazdagainak a sorába, hanem inkább vennék olcsón egy Bluetooth fülest, ami azért jó hosszú nyomozás előzte meg természetesen a vásárlást, és a Blitzwolf márkánál kötöttem ki, ami azért nem egy teljesen no-name hanem egy viszonylag jó nevet magának megszerzett kínai márka, aki töltőkre specializálta magát, tehát először a töltő bizniszből indul, de most már csinál fülhallgatókat meg. Ezt meg az nem olyan sok mindent egyébként, tehát drótokat, mármint hogy szekötőkábeleket csinál, töltőket, wireless töltőket, és most már füleseket, egyebek mellett a, az új kategóriát is a TWS fülhallgatókat, azt tudod mi? Mert találkoztál a kifejezéssel? Most a mindegyiket is. Ez a true wireless speaker? Nem. Na mindegy. True Wireless Something. Az, am amikor kettő darab biztét dugott a fületbe. Így van, és nincsenek összekötve dróttal, így van ez a TWS. A minden olvasásomnak a legvégén az derült, hogy azért ezek még, hogy mondjam, nem mindig tudnak jól kommunikálni egymással, meg tudnak köztük hibás darabok is lenni. Nem biztos, hogy az Apple-ön Apple kívül más is jól meg tudta csinálni, bár a Samsung-ét dicsérik. Na mindegy, tehát hogy ilyet nem akartam venni, hanem azt gondoltam, hogy nekem jó lesz olyan, össze van kötve egy madzaggal. Ilyen rendes fejretehetőset azt nem vehettem, mert a biciklin eh, bukópsisakat is viselek, és az alá nem megy be a, a fejen, a fejtetőn átívelő pánt. Úgyhogy drótos fülbe dugós kellett. Így vettem, vagy választottam ki végül is a Blitzwolf b BTS 1-et. És eh, Hát, izgultam, mert 10.000-11.000 forintba került, tehát az azért nem a nagyon olcsó, mert ugye lehet a médiamarkban is kapni 5-6.000 forintért Bluetooth fülest, de nagyon vártam azt egyrészt, hogy megfelelő hangereje legyen, tehát hogy a közlekedésben is jól halljam, valahogy legyen valami hangminősége, és hogy ne akadozzon, recsegjen, késsen, lehessen vele mondjuk egy YouTube videót is nézni, és a beszéd az ne fél másodperccel később kövesse a szájmozgást. Ezt nagyon, nagyon, nagyon tudom élni. Remek bluetooth fejhallgató van, nekem fejhallgató, fejhallgató. Egy dolgot nem szabad elkövetni, hogy más zsebembe rakni a telefont, mint ahol a fejhallgatónak a fő része van, mert akkor van, hogy nem ide megszakad a zene, ami ezért az a öreg ne vicceljünk már típusú hiba. Hát igen. Na és akkor a, ezt, a, ezt a vegyes beszámolót, vagy a vegyes hangulatú beszámolót azzal kell, nem, hogy az előbb felsoroltakat lényegében mind tudja. Tök jó a design is elmegy, jó a hangminőség, bár erről mindjárt mondok még valamit, nem késik a, a szöveg, tehát hogy a, a 4.1-es Bluetooth, meg az az aptx, ugye? Vagy aptx? Na, Vajon? Melyik az a hánybetű APTX, szerintem. Az APT, az uh, izé, fejlett perszisztens fenyegetés. Akkor ez nem, mindegy. A X van a végén, vagy APX, ATX, valami. Nem baj, most nem fogom csak azért csak kiuglizni. Látéksz meg egy tápfajta. Szóval ez az a dolog, ami, az a dolog, ami miatt uh, nincs pufferelés, és nem csúszik a Bluetooth. Füles. Ezt is tudja. Minden tud. Egy dolgot nem sikerült továbbra sem megoldani, hogyha a farzsebemben van a telefon, és a másik oldalon, mint ahol a füles van, akkor a testem, az bizony akadályt képez a rádióhullámoknak hullámoknak valamiért. Előre kell tenni, akkor már egész jó. Igen, a rádiót nagyon jól szigeteli a... Segg. Víz, igen. Ezer éve egyszer voltam egy activity konferenciámnak, volt egy olyan panelja, Hol tisztességben megűzült magyar hekkerek beszélgettek arról, hogy mi hogyan volt a régi időkben, köztük ex-katonák is. És valamelyik mondott egy ilyen félmondatot csak, és az abban nem találom azt az MP3-ot, pedig biztos, hogy volt róla felvételem, hogy hát igen, nem is tudom már melyik katonai épületben is, nem azért van a tetőn uszoda, mert az elftársak nem tudták volna úszni nélkül kibírni. De azért megnehezíti a lehallgatást, lássuk be. Á, ah, de ügyes. Hát igen, akkor ugyanez a baj a Bluetooth eszközöknek is. Mondjuk azt nem tudom, hogy akkor ezek a TWS fülhallgatók, akik konkrétan az agyónkon keresztül sugároznak egymásnak, azok, azok hogy bírják a dolgot? De egyébként lehet, hogy izgyen lehet, hogy nem, nem sima rádióval működnek, hanem gammasugárzással. Tak nehéz megállíteni. <laughs> Igaz, ez belehalsz, de nem fog megszakadni a zene. Ez nem lesz egy hosszú divat ez a... Tudod, hogy volt a százdelőn rádiumos fokrém. De tudom, és igen. Az a, és azzal reklámozták, hogy olyan szép lesz tőle hogy annál <gül> szemben nem is kell. Igen, de aztán viszonylag hamar kivezették. A fogakkal együtt. Na de visszatérve a, a fülhallgató, szóval, hogy e, van neki ez az egyik kis hibája, nem olyan vészes, mert egyébként egész jó, tehát sokkal jobb, mint a régi hasonló próbálkozási eredménye. A másik érdekesség, amit pedig megtapasztaltam vele kapcsolatban, hogy minden teszt azt mondta, hogy megdöbbenten jó hangminőség, kifejezetten jól szólnak rajta a zenék, úgyhogy nagy várakozásokat tettem be a fülembe, és hát olyan, hát azért olyan nagyon nem szólt jól. Pedig én nem vagyok audiofil, de valahogy azért azt hallottam, hogy itt nincsenek mélyek, hogy egy kicsit olyan csörömpölős a magas is, és az egész olyan kicsit olyan szarul szól. Eee, megnyugtadgattam magam úgy, is alapvetően podcastot akarok rajta hallgatni, a beszédhang, ez tulajdonképpen bármit elbír. Majd egy nappal később ö, megnéztem a tartozékokat, és gondoltam, kipróbálom egyel nagyobb fülharanggal, tehát azzal a kis dugasszal, ami, ami a fülnyugba mm -hmm. bedugódik, és feltettem azt, visszadugtam, és így kinyílt az egész, így elkezdett sokkal jobban szólni. Például megszólaltak a basszusok, amiket addig a háttérből csöndesen hallottam. Valahogy ezt nem tudtam, hogy ez így van, hogy ez a fülharang, ez nagyon sokat számít abban, hogy, de nem, nem, nem, valahogy nem az történt, hogy jobban elzárta a kinti zajokat, és ezért jobban hallom a basszust, szerintem, hanem hogy konkrétan megváltoztatta az audio karakterisztikáját a fülhallgatónak az, hogy jobban be van dugózva a fülem. Érdekes, ez az a fajta fülágat, amit én nem tudok használni egyébként, tehát hogy a. Ez az dugós. Ez az dugós, igen. Az a nógó vagy kiesik, vagy kényelmetlen érzem magam tőle. Én is ettől féltem, amikor erre a dologra rájöttem, hogy, hogy a legnagyobb haranggal kell használnom, hogy na jó, de akkor biztos majd megbolondulok tőle, de nem bolondulok meg tőle, hanem semmi bajom nincs vele. De engem ez igazán sose zavart, az is hozzátartozik a teljes igazsághoz, és tudom, hogy van, akinek ez meg elfogadhatatlan. És értem is nekem szerencsére, nem úgy, hogy ezt tudom használni. Még egy dolgot kipróbáltam egyébként vele. Egyrészt egy telefonhívást, a, arról az a visszajelzés érkezett, hogy remekül hallani a túloldalon engem. És akkor gondoltam, jó, hát akkor tegyünk még egy próbát. Hangfelvételt készítettem, hát ha uh -huh. akár még odáig is eljuthatunk, hogy egyszer ezzel fogok podcastolni. Hát nézd, hogyha esetleg egy háborús övezetből tudósítok, és már tényleg egyetlen legyilkolható riporter sincs, akinek van valami mikrofonja, akkor majd használom. De addig azért nem. Meglepő, hogy még a laptop mikrofonnál is sokkal szarabb. Igen, ezt a részét abszolút, abszolút értem. Ö, néző, öcsémnek is Bluetoothos fejhallgatója van, nekem is. Ez a kettő eszköz elég volt ö, arra, hogy a család összes takját megtenni, csak arra, hogy felismerjék ennek a hangját és közöljék azt, hogy kapcsold már ki a fület és vedd a fület a telefont. Az az igazság kell, hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy valami módon egyszer végre kipróbáljunk egy drága megoldást drága alatt mondjuk azt értem, hogy az általunk általában megvenni szokatnak az ötszörösébe kerüljön. És hogy vajon lehet, hogy el tudom képzelni, hogy az meg tök jó. Ezt én tök tudom képzelni, de hogy az általam, tehát az én fülesemnél ötször drágábbat veszek, akkor felszorzom. Nem. Tehát nem, hat egyet nem adunk egy füllallgatóért. Ajaj, értem, akkor neked már viszonylag drága füllallgatód van. Nem olyan, hanem mindegy, jó, igen. A, ettől függetlenül is azt gondolom, hogy az a teszt egyébként nekem nagyon hiányzik a világból, hogy ilyen budget és mid drága és nagyon drága fülhallgatókat, vagy bármilyen dolgot hasonlítsunk össze, tehát hogy, hogy azokat a teszteket hiányolom, amik abban segítenek, hogy érdemes-e megfizetni azt a prémium pénzt, amit. Mert olyan tesztet nagyon sokat találhatsz, hogy ez az olcsó és milyen jó, hogy az olcsók között ez messze a legjobb, és hogy valahogy az a legkevésbé hangsúlyos mondat, hogy árérték arányban ez elmegy, vagy hogy árérték arányban ez remek, de ez azt jelenti, hogy árérték arányban remek, de abszolút értékben szar. Ezt nagyon ritkán szokták hozzátenni, és azt is, hogy mi az, ami már a elfogadható. És jó, én értem, hogy a tesztelők azt mondják, hogy hát most kinek mi szar, meg kinek mi fontos. Nehéz azt mondani, hogy van egy olyan minőségi szint, ami alatt már semmiképpen senkinek nem ajánlunk semmit. De úgynevezett persze. Ö, az a gond ezekkel, mondjuk fejhallgatónál, vagy fülhallgatónál, ezt sajnos magadnak kell meghallgatni. Hát igen, és ez az, ami az internetes rendelés korában nagyon nehéz. Mert ha neked nem fog fájni az, hogy azért, hogy nincsen benne hang, akkor az annyi. És például. Ö, nagyon elkezdtem vágyni egy chiptethető mikrofonra, amit a telefonomba tudok bedugni, vagy bárki másnak a telefonjába, azt tulajdonképpen mindegy is, és így módon például úgy podcastolni, hogy közben sétafikálok a lakásban. Vagy mondjuk olyan videókat csinálni, ahol az, aki beszél, az messziről van felvéve, és mégis jó a hangja. És tudom, hogy a Rode gyárnak van egy nagy népszerűségnek örvendő csiptethető, vagy Lavalier mikrofonja, ami, amiről, ami, amit a legtöbb vlogger is használ meg egyáltalán, tehát ez egy ilyen elterjedt, mindenki által istenített mikrofon, Smart Love Plus, ez a neve neki, a plusz egy plusz jellel van írva, uh -huh. és ilyen 17 ezer forint körüli jutányos áron beszerezhető. Ja, és, egy, és olyan TRRS csatlakozója van, ami egyből a, a mobiltelefonokba dugható, és ott egyből viszi be a mikrofont, meg mindent. És már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel jártam, hogy megnyomjam a buy gombot, azért gondoltam, előbb megnézek pár YouTube teszt videót, és elnézegettem, és egy csomó olyan teszt videót néztem meg, ahol a, a tesztelő lelkesen meséli el, hogy most ebbe beszélek, és ez mennyire jó, és mennyivel jobban szól, mint az a másik. És tényleg, és közben a fülemmel meg azt hallottam, hogy egy ilyen elég flat, eléggé lapos, Elég rosszul szóló felvételt tud csinálni az a dolog, amit éppen most mutatnak és mondják nekem, hogy mennyire jó. És hogy így elment tőle a kedvem. És aztán e, csak a vicc megnéztem egy-két szintén dicsért, de 70 ezer forintba kerülő ugyanekkora és ugyanezt tudó mikrofonnak a hangtestét is, és meglepő módon azok egész jól szóltak. A fele vigyel. De ugyanezek az emberek csinálták? Mert az is lehet, hogy csak simán nem tudják beállítani a berendezéseiket nem ugyanezek csinálták, és nem, nem hiszem, valahogy nem, szerintem egyszerűen az van, hogy ez a cucc, ez tényleg arra jó egyébként, hogy egy ilyen atmoszférikus zajjal körbevett környezetben egy viszonylag értékelhető hangot rögzítsen, de mondjuk egy csendes szobában azért ne ezt választ, hanem egy jó kis dinamikus mikrofont. Persze. Hát, mint ahogy az elején, persze mi is felültünk annak, hogy mit kell venni, podcast a című mikrofon választékból kinéztük azt, amit meg, megfizetetőnek gondoltuk. Majd később megtanultuk azt, hogy ez nem az a típus, úgy általában véve nem is, hogy nem az az eszköz. Hát így valahogy. Bár ez érdekes, hogy mondod, ha már ennyire belebonyolultunk, mert ugye most arra céloztál, hogy kondenzátor, mikrofon versus dinamikus mikrofon. A kondenzátor, pontosan mikrofon, az minden zajt összeszed a világból a dinamikus mikrofon pedig csak a nagyon közelről. Pontosabban hatvány függvény mentén csökken egyre az érzékenysége az ajok távolságával kapcsolatban, vagy felül, vagy micsoda. Na, a lényeg a lényeg, hogy, hogy ilyen csiptethető mikrofonból, tehát Lavalier mikrofonból, lényegében senki nem gyárt dinamikusat, képzeld. Egyenlőttem, mert nehéz lenne belebeszélni a saját manzsettádba, vagy nem manzsettába, másikba. Lehet. Hajtókádba. De hogy a, a kondenzátor mikrofonnal is meg tudják oldani azt, hogy, hogy nagyon jó felvételt készíthessél. Illetve azt mondjuk, hogy ez úgy általában az érzékenységre igaz, hogy, hogy logaritmikus skálán, tehát logaritmikus működik. Ö, de ebben nem vagyok teljesen biztos, és ezt egyszer hallottam, és akkor is ittam előtte. Na mindegy. <gül> Jól van, hát szóval így vagyok én ezzel az új fülesemmel, alapvetően tök elégedett vagyok vele. Minden elvárásomat teljesítette még úgy is, hogy egyébként a minőség az ilyen, az ilyen, az ilyen tapogatási minőség, szóval, hogy az anyagok, amit használnak, az alapvetően azért tényleg barkács. Tehát a zobiban, tudod, vannak a, a comfort, meg a profi jelzésű szerszámok, és valahogy a Persze. profi jelzésű szerszámok sokkal jobb szerszámok mindig, mondjuk kalapácsban és meg fogóban is igaz. Na, és hogyha, hogyha lenne ilyen a kütyük terén is, akkor ez határozottan egy comfort minősítésű darab, minden rajta van, nem esik ki a fülemből, egészen jól szól, lehet vele telefonálni, nem késik a hang, és nem is szaggat igazán, de valahogy az egész eléggé barkács, nekem pont jó lesz arra tényleg, hogy munkába járás közben podcastot hallgassak rajta, sőt egyébként arra is, hogy mondjuk a tévén úgy nézzek YouTube videókat, hogy, hogy a család tudjon közben aludni, de azért most már kezdem azt érezni, hogy néha, hogyha megteheted, akkor érdemes többet költeni egy kicsit. Csak egyszer ezt is le kéne tesztelnem magamnak is. Vannak dolgok, amiket rég nem csinálok. Tehát ez a, az interfészeszközök úgy általában véve, az egér, a billentyűzet, a, a laptopnál nézzük meg, hogy mit szeretek bele billentyűzetbe, mert úgyis nem tudom, egy milliót fogok beleütni, majd még billentyű leütésből. Uh -huh. Lehet, hogy jó, ha a harmadiknál nem kezdem el az egészet. Igen, logikus, és valóban ezt uh, sokan szokták elmondani, hogy, hogy uh, abba gondolj bele, hogy mennyit fogod az adott eszközt használni. Tehát ennyi, hogy mire költesz többet egy, uh, tudom én, egy cipőre, amit húszször veszel fel, vagy egy, vagy egy egérre, amit naponta 6 hét órán át fogsz szorítani markolni. Azt mondjuk, ezt azt annól meséltem, amikor meghibásodott az egeremben a gomb. Már a, amivel kattint az ember, elkezdett duplákat kattintatni. Oh. Ezt, uh, hát aki nem Apple azt az tudja, hogy ez nem egy normál uh, működése az egérnek, hanem egyet kellene kattintania. És uh, én garanciás volt, írtam a Logitechnek, akik azt mondták, hogy küldjem el nekik, és megszervizelték. Tökéletesen meglepődtem rajta, azt hittem, hogy ez egy egységben cserélik, hogy küldj el, küld el, visszaküldünk egy másikat, és visszajött megszerelve. Őrület. És jó. Az még duplán őrület, igen. Jó, de ezért ez nem is olyan gyakori. Egyáltalán hihetetlen módon rácsodálkoztam arra, hogy ilyen még egyáltalán van, de tulajdonképpen egy ilyen örömmel vegyes büszkeséggel töltött el az, hogy nem azon, hogy van valahol egy ember, aki kibont a dobozokat, abból íves mozdulattal a sarokba dobja az egereket, és a mellépakolt, pakolt, a Cetliről leolvasott címet elpostázni egy másikat. Na jól van, van még egy ö, olyan dolog, amit ö, szeretnénk elmeselni nektek, ami bizonyos értelemben szintén a saját élményünk, és ez egy olyan jó élmény, hogy ilyenkor szoktuk azt gondolni, hogy podcastolni egyebek mellett ezért is nagyon jó. Igen, és a tírben ne vagytok kedves hallgatók, további ti. Amennyiben kettő adással ezelőtt, kettővel, vagy hárommal valahogy Volt, volt az öt, öt is szerintem, de mindegy, néhány adással ezelőtt. Egy némely adással ezelőtt megkérdeztük azt, hogy kik azok, akik, akik, akiket lehetne számítógéppel támogatni, mert egyik kedves hallgatók mondta, hogy náluk vannak olyan felesleges számítógépek, amiket a kutya nem fog megszervizelni, ellenben még csomó mindenre jók. Ne hallgassuk el, hogy ez a Skyscanner nevű cég volt, és káman barátunk mondta azt, hogy náluk van tíz olyan MacBook, ami nem rossz megbuk, mert három évesek, csak lejárt a garanciális idejük, és a céges policy már az akkor nem, nem tartható, mert akkor onnantól ez nagyon bonyolultá válik a szervizelése, ezért ajándékoznák ők el szívük szerint ezt a tíz megbukot. És nagyon-nagyon sok és jó ötletet küldtetek nekünk, hogy, hogy kinek lenne érdemes odaadni ezt a tíz megbukot. Volt az ötletek között webesszolgáltatás, mindenféle. Ilyen, ilyen kisebbségi programokban való felhasználás. És aztán egyebek mellett jelentkezett egy másik hallgatónk, aki a Szolnoki Szeglet nevű Waldorf iskolának az egyebek mellett informatikát és tanára, aki azt mondta, hogy nagyon bajban vannak, mert hogy náluk az informatika oktatás az most éppen azért bicegrecög, mert nincsenek megfelelő számítógépeik, és hogy nekik milyen jó jönne a dolog. És összekötöttük őket, pontosabban a hát ezt is elmondtuk, és a Skyscanner végül is úgy döntött, hogy akkor a Szoldo Szolnaki Waldorf iskolának adja a tíz gépet, akik azóta már boldog tulajdonosai is ezeknek a gépeknek, és így mindenki örül, és ez Hát, ezt, hogy, hogy ebben mi közreműködhettünk, az egy akkora ajándék, hogy mindenkitnek nagyon hálásak vagyunk. A skyscan is, meg a Waldorf iskolának is, hogy ezt elmesélte nekünk. Igen, igen, igen, rendkívül módon büszkék vagyunk, hogy ebben bármit is segítettünk. Egyébként annyit pontosítanék, hogy 32 darab megbukról beszélt a Ámán, tehát hogyha még esetleg van megbuk, és vannak uh, rászoruló civil szervezetek, akkor mi továbbra is tudunk forvalózni Ámán számára leveleket. Még jobb. És ezt akartam én is mondani, hogy látjátok, Valahogy az van, hogy rajtunk keresztül meg lehet ilyen dolgokat szervezni, és az nagyon, az nagyon jó mindenkinek, nekünk is, meg a egyik félnek is, meg a másik félnek is, úgyhogy ha esetleg van ilyen ötletetek, hogy, hogy mit szeretnétek rajtunk keresztül kidoboltatni, és aztán valami módon megoldani, akkor írjatok, szóljatok. Nyilván nem fogjuk megígérni, hogy mindent gondolkodás és előszűrés nélkül tolunk bele az éterbe, mert akkor lehet, hogy megszűnne az adás, és már nem beszélgetnénk másról, csak ilyesmiről. Hát, hogy nyitnánk egy sikeres napról céget. Ha, a tizé, List, List is így kezdte. Igen, ezt, ezt szívesen megúsznám, de ha tudunk segíteni, szóljatok, hát, ha tudunk segíteni. Pontosan, glettelni, kicsit tudunk festeni nagyon. Én egész jól lettelek most már egyébként. jó lett ez nagy, de majd, egyszer majd felhívlak és kérek valamit. Amit igazán jól csinálok, az a vízvezeték és abban most már nagyon erős vagyok, meg az árammal is elboldogulok, na! <gül> az áramban nincsenek problémáim, sőt, ma egyébként YouTube-ról megtanultam azt, hogy merre felé kell majd erőltetnem az Opel-típusú géperműben az olaj utántöltő sárga tetőt, mert nyilván beharagadva ellenben olajt kéne bele locsolni, mert lassan kiszárad a uh -huh. eszköz. Na jó, hát akkor ehhez ahhoz értünk, illetve ebben abban tudunk segíteni, hogyha ilyen storikat még megélhetünk, hogy valaki tud segíteni valaki másnak, és ebben mi lehetünk a moderátorok, akkor hadd legyünk léci léci. Azt, hogy hol értek el minket, azt tudjátok, de nem tudjátok, az infokukacmetiheteor.hu e-mail cím az az el, legtutibb, mind a ketten. Abszolút azonnal olvassuk. Igen, a tárgymezőben pedig a kidoboltatom a kis bíróval. Hát lehet olyat is sosem kaptam még ilyen tárgyal levelet, itt az idő. Tehát én is küldhetek egyet? Tényleg. Kü Jut is eszembe. Küldjél. Elvihető oroszlánlábas fürdőkád vagy? Elvihető oroszlánlábas fürdőkádba kellene nekem egy Vue.js frontendes pár hónapra velem dolgozna. Nagyon jó lenne, ha jönne. Léci, Frontendes barátaink, gyertek, gyertek, szóljátok jöttek az infokukat, szóval tök jó projekt, pár hónapos meló. Ennyi, zárójel, Craigslist bezár. <gül> Lesz nekünk még apró hirdetős oldalon, már látom. Nem tudom, azt, azt nagyon bonyolult lenne kezelni, meg főleg az audiális megoldás, az bonyolult lenne. Ú, uh, erőt eszembe viszont. Kedves hallgatók van köztetek, rádióamatőr? Mert, ha esetleg lenne? Miért kereselél? -e? Öcsém segített egy barátjának, a halott nagybátjának a lakását kilombolni, aki padlótól, tetőig, valamint tokától, bokáig irakített el a a lakást, és elhozott egy kis dobozt, amiről fogalmunk sincs, hogy mi az, de azt mondta, hogy mutó van rajta és kapcsolók, és ő ezt nem akarta kidobni a éppen zajló kőbányai lomtalanításba. Tehát ha valaki segítene, azonosítani, hogy egyáltalán mi ez, én szívesen neki adom utána. Az egyik végére antenna, vagy a másik végén is kijön egy koax, és a kettő között lehet dolgot kapcsolni, meg csavargatni. <gül> ez még bármi lehet. Hú a star, a fotó. Került már fel az Instagramra? fogom fotózni az Instagramra, csak még nem volt érkezésem. De, ami ugyanebben a csomagban hozzáim egyébként, az Budapest, illetve Magyarország munkatérképe nevű térkép. Ez olyan térkép, ami egy, egy ilyen szép nagy részletes Magyarországnak Budapest térkép, és a, a jelmagyarázat, az üres. És te berakhatod bele a dolgokat, és berakhatod utána jelmagyarázatba, hogy mi, mi micsodát jelent. Tehát egy ilyen nem vak, csak uh, információtlan térkép. Uh -huh. Rahat jó. Még nem tudom, mit csinálok vele, van vagy 3-4 darab. Plusz nagyon szeretek térképekkel rendelkezni, ez egy olyan fontos dolog. Értelek. Na jól van, akkor most, egy, -egy órát beszélgettünk mindenféle érdekes életeseményekről és tapasztalatokról. Nézzünk körül egy kicsit a világban, hogy mi ragadta meg a figyelmünket az elmúlt napokban. Úgy egy gyors statot mondanék, egyébként múltkor vitatkoztunk arra, hogy hogy volsz meg Android és... Bocsánat, várjál, várjál, várja, mert hogy arról vitatkoztunk, hogy vajon mindenkinek iPhone-ja van-e, vagy mindenkinek Androidja van-e? Igen, igen, igen, igen. És erre a kérdésre helyes válasz az, hogy is. Vagy, hogy attól függ. Attól függ, hogy hol, igen. Az USA-ban durván mindenkinek iOS-es eszköze van, meg Ausztráliában, meg Kanadában, továbbá aztán az Emirátusok, amit jelöl még ott mellette a térkép. Mindenhol máshol, ahol van adat, minusz, minusz Svédország, Norvégia a kettő egyike, meg Nagy-Britannia, ott az Android van túl, túlzó többségben. És Amerikában például az égenerációt, azt ott megette az, az iOS még durvábban, mint a térkép mutatja. Igen, ott valami 80-valahány százaléknak van egy, egy olyan felmérés szerint iPhone-ja, amely felmérést főiskolákon, főiskolás diákokat kérdeztek, meg azt hiszem 8000 darabot is. Ők mondták azt, hogy 80-valahány százalékuknak iPhone-ja van, 86 uk tervezi, hogy a következő telefonja iPhone lesz, és talán 9 százalék számolt be androidos eszközről. Szóval ott valóban eléggé iPhone-heavy a, a világ. Míg mondjuk egész biztosak lehetünk benne, hogy Kazaksztánban ez az arány nem így néz ki, Kínában sem így néz ki, Indiában, hát Indiában sem, és akkor már is mondtunk, hogy Kazasztánt leszámítom két milliárd embert, a világon. És hát van a korábban a Szovjetuniónak nevezett félvilág méretű dolog, ahol szintén az android megy. Hát még valószínűleg Európában is, bár ott nyilván országa válogatja, hogy mi az, ami inkább megy, de tehát itt már az arányok sokkal kiegyenlítettebbek, és akkor még biztos az is érdekes lenne, hogy mondjuk Magyarországot egyben nézzük, vagy esetleg megnézzük a megyei jogú városokat, és összehasonlítjuk mondjuk a, a kisebb lélekszámú településekkel. S azt gyanítom, hogy a megyei jogú városokban egy sokkal magasabb IOS arány jön neki, mint a kis településeken. Valószínűleg jóval magasabb, de azért, hogy nézem, az európai országokban a, az Android ilyen 60-80%-ra jön ki, és az IOS a maradék. a uh -huh. persze Nagy-Britannia, aki ezen a héten még Európához tartozik. Igen, és majd ez most már lehetne egy ilyen heti rendszerességű, valamilyen kis jelző, jelzőt akaszthatnánk, hogy ilyen kis hang. Effektet, ami mutatná, hogy most akkor még európaiak, vagy már Európán kívüliek. Az EU-n kívüliek. Vagy még mindig nem tudják, hogy. Igen. Mert hogy európaiak maradnak ők, természetesen, az nem is kérdés, ezért rosszul fogalmaztam. De hogy az Európai Unió tagjai-e ők még, vagy sem, hát, az ide-oda változik. De azért szerelik már a csónakmotorokat Dover <gül> Igen, az lehet, hogy egy kicsit arréptolják, és akkor viszont azt is el fogják intézni valahogy, hogy de viszont Észak-Írország az maradjon. Tehát tulajdonképpen ez lehetne az éjszakír-brit határvitának a megoldása, hogy egyszerűen kitolni az útból Nagy-Britanniát. Iker, igen, hogy a nyitott határ megmarad, de úszni kell 200 km egyes Hát 200 a többet. Igen. Az, eddig is kellett úszni 30-at. Úgyhogy ez kettő kettége fűrészen országnak a szigetét, ami hát önmagában nem egy egyszerű dolog. Egyébként, ezt, te figyelj, ezt nem annyira értem, hogy ez így hogy van, hogy, hogy mi a, a problémának a geográfiai ö, alapja Ugye az a, a probléma az az, hogy a, a, a Nagy-Britannia és észak közötti határt lezárják, mert hogy akkor az egy ilyen schengeni határ lesz, vagy mi, akkor, akkor ott meg, megdöglik a kereskedelem, ezt értem. De biztos eddig sem csak szárazföldi úton nagy britannián keresztül szállítottak észak dolgokat. Ö, nem az a gond, hanem hogy az átjárás biztosítani kell viszont észak -Írország és Írország között. És Írország viszont a Schengeni területnek a része, meg az EU-nak. És mellette egy szuverén állam. Tehát biztosítani fogják csak az hogy... De, de, de, de... Nem értem. Tehát nem lehet, nem lehet egyszerre az, hogy, hogy Írországból át lehessen sétálni zsebredet kézzel a, a Come Out Black and Dance t észak Írországba, és mellette erős határőrzetet biztosítani ugye ezen a határon. Viszont Észak-Írország Nagy-Britanniához tartozik. Értem, tehát akkor tulajdonképpen valami olyan megoldás kéne, hogy az írek azok átsétálhassanak, de az se lenne jó. Most azért pusztán azért, mert írek ők is, attól még ők egy másik csoportja a világnak. Igen, csak a nagypénteki egyezményben, ami a britek által gyengéden csak Troubles-nek nevezett, az írek felrobbantanak mindent, ami az útjukba esik időszakot lezárta, ezt megígérték. Ja, hogy, ez, hogy örökre úgy lesz, hogy az írek az éjszak ír határon átsétálhatnak. Aha. Hát az ebben az igazán szép egyébként tényleg, hogy, hogy amikor szóba került ez, hogy ebből esetleg probléma lehet, akkor a határkörnyékén már gyorsan felrobbantottak egy autót, jelezve, hogy még emlékeznek arra, hogy hogyan kell. A know-how nem veszett el, drága aha, barátaim. Aha. Jól van, geográfiailag akkor ezt megértettem. Na tehát, igen, de hogy ott takadtunk el éppen, hogy körülnézünk, hogy mi történik a világban. Uh, igen, igen, igen, ez az Android esetében gyorsan meg is tettük. Kedvenc, uh, azt hiszem, kimondhatjuk, hogy egyik kedvenc cégünk, nem? Az ikea -ról. Én mindenképpen nagyon kedvelem, uh, igen. Szoktok szeretni őket, na? Igen. Ő bemutatott egy, bejelentett egy terméket, amit nyáron fog bemutatni, ezt a Symfoniskanak hívják. Ebből kettő verzió van, az egyik az egy olcsomány lámpa. Álló, vagy ilyen asztali álló lámpa, nem, nem ö, asztali lámpa. Igen másik az egy hangszóró, az állólámpában is van egyébként hangszóró, és ebben az az izgalmas, hogy ez a Szonosznak a hangrendszerét vagy hangrendszer szabványát támogatja. Tehát lehet ilyen többszobás zene rendszert kiépíteni ezeket hozzá, csatolván a sonoshoz. Ez olcsóbb lesz a minden igaz, mint a Szonosznak a legolcsóbb eszköze. És aminek különösen lehet örülni, hogyha az ember szereti a privacy-t, vagy, vagy tudja, hogy mit jelent ez a szó, hogy mindezt úgy csinálta meg az IKEA, hogy ezeknek a jószágoknak egyikében sincsen mikrofon. Csodálatos, tehát nem lehet vezérelni őket hanggal, de cserébe nem is rögzítik, amit mondunk. Igen, igen, igen, már rá lehet pattintani a hangot, ugyaníton mindenről, ugyanakkor, ugyanakkor nem az lesz, hogy a izé hallgatózik a hálószabába, hogy akkor most mi, mi történik. Tényleg csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a nálunk a nappaliban lakó Google Home Mini elnevezésű bluetooth hangszorú és hangasszisztens, az mostanában rászokott arra, hogy a teljes csöndben egyszer csak megpitjen és azt mondja, hogy bocs Feri, nem értem, mit mondasz. Ma mondtam is nekik, azért, mert nem mondtam semmit. Azért nem érted. Sajnálom, Déb, nem teheted. Kicsit azért van egy ilyen érzésem mostanában, hogy egyszer csak le fogja kapcsolni az áramot, és azt mondja, hogy fizessek neki 10 dollárt. De figyelj csak, én csak ezt a hírt akartam elmondani, viszont most, hogy megnyitottam aha, a hírt, és oldalt volt egy ajánló gif, átküldtem neked a Messenger nevű közismert cseten a linket, és nézd meg kérlek azt a gifet, én most le vagyok nyűlőzve, amíg te ezt megnyitod valamilyen módon, addig elmondom a kedves hallgatóknak, hogy a Samsung Galaxy A80-as notch telefonjának a kameramechanikájáról szól, ami nyilván fissé fossá szét fog kopni egy év alatt, de kihúzós, megfordulós, ugyanaz a szelfi, mint a mert kamera megoldás. Menő. Nagyon nehéz ezt nem szeretni. Igen, jól néz ki. Valaki gondolkodott valamin. Jól néz ki, nagyon tetszik, de ha már ide hoztad, akkor én sem állhatom meg, hogy ne hozzam ide az egyik feltörekvő kínai márkának a, a legújabb bejelentését, amennyiben is a, az Oppo nevű. Valamiért úgy rémlik, hogy ez a... Ez a egy másik ilyen el elterjedt márkának a szájtkikje, valahogy. Na mindegy, de ez most mindegy. Tehát az Oppo egy nem teljesen ismeretlen kínai márka, hanem egy ismert kínai márka. Ők jelentették be az új flagshipjukat, amit Reno-nak neveznek, Oppo the Reno, aminek pedig egy ilyen. Tehát egy szintén egy ilyen selfie kamerája van, ami viszont úgy nyílik, hogy a, hogy a telefon tetejéből, így, mint egy pizza szeletként emelkedik ki egy ilyen háromszög alakba, tehát, hogy valami tengelyen elfordul egy dolog, amit kitol egy rugó. Aha. Eh, ahogy egyébként a régi bicskáknak a, az a beakasztó darabkája jött ki, na, úgy jön ki az Oppóból a, a szelfikamera, ez is eléggé gyönyörű. Eh, ebben egészen biztos vagyok egyébként, hogy 2019 az az előcsusszanó szelfikameráknak lesz az éve. Ez egy erős tipp, és valószínűleg tényleg így van. Ugyanitt 2023-a itt-ott kinyíló és a zsebekből beleakadó előregedett 2019-es szelfi kamerák évén hűnik. Vagy figyel... lehet, hogy addigra már úgy lehet majd csattogtatni, mint a pillangókést. Olyan mechanikát kell csinálni, ami két évig kibírja. Két évig bármi kibírja, másfélig is elég lesz. Simán ki fogja bírni, és akkor onnantól kezdve ez már nem olyan fejvakarós. Ott azért csak drágább eszközök ezek. De ezeket lecserélik, lecserélik két év után az emberek. Jaj, emberek ne legyetek hülyék. Mondom ezt a picit beéget kijelzős telefonommal, de annyi fontosabb dolog van az életben, mint telefont vásárolni. Hát lényegében minden. Például hátizsákat vásárolni, az nagyon szeretek. Jó van, de ez szerintem jó dolog. Te most azt akarod mondani, hogy ez nem is a jó dolog. Nem, tulajdonképpen ez, ez a hátizsákom, amiről beszélni akarok, ez egy minden gagyelli-gagyellie. Igen? Hát amennyiben az új, új lenyomat olvasós és azzal kinyitós, hát is domálunk. Igen. igen. Mert hogy ezt azt hiszem, hogy pont egy perc átvágni random bicskával. Ja értem, hogy, hogy olyan értemben nincs értelme, hogy nagyon könnyű használni, vagy szóval meghekkelni. Na. Igen, megboldogul gyermekkoromban, amikor még az origónak voltam az újságírója, akkor egyszer csináltunk egy tesztet arról, hogy a Kensington-zárakat mennyi idő alatt lehet különböző eszközökkel legyilkolni és az jött ki, hogy igazából a drótvágót elő sem kell venni, mert túl alát lehetett vágni az összeset 30 másodperc alatt. Csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik nem tudják, a Kensington zár, az a dolog, amivel a laptopot lehet oda láncolni, a, nem tudom, egy oszlophoz. A laptop oldalában van egy ilyen kis lukambe, be lehetett tenni egy valamilyen láncszerűséget. Ingen, ez ebben arra jó, hogy az ember elmegy a kávézóban pisilni, és euh, míg ő könnyít magán, addig a euh, tolvaj megbirkózik a zárral vagy sem, de tulajdonképpen aki 30, 30 másodperc alatt tud egy kávézóban pisilni, azt nagyon irigyeljük. Ö, aki ennél a hosszabb ideig tölti ott az idejét, annak viszont nem lesz laptopja, mire visszajön. Ez szóval olyan, nem győzött meg ott, és akkor ez a, ez a dolog is, hát ez is egy vékony drótnak tűnik. Ellenben az tényleg vicces, hogy, hogy itt van egy hátizsák, amiben van egy új lenyomatolvas, és nem is teljesen hülyeség az ötlet amúgy. Igen, az ötlet azt mondja, hogy az ötlet teljesen jó. Tehát, hogyha egyébként meg tudják oldani, hogy ne legyen olyan könnyen Hekkelhető a dolog, akkor végre nem kell megérzni számkódot, nem kell kis lakatokkal, meg kulcsokkal marháskodni, hanem, hanem új lenyomattal lehet nyitni. Még van egy kérdésem azért, hogy a tolvajnak az a célja, hogy, hogy kinyissa a új lenyomattal a cutcot, kihúzza a cipzárt, majd kiemelje belőle mindent, vagy esetleg csak a benne levő számítógépet szeretné elvinni, amely esetben mondjuk végig is vághatja az egészet bicskával. Hát igen, de át gondolom ez is, mint a legtöbb ilyen védelmi eszköz. A a tucat próbálkozások, a gyors, kis e, trükközések ellen igyekszik védeni, és arra talán jó is lehet. E, arra emlékszem, egyszer olvastam a Joff e, nak a burglers Guide to the City című urbanisztikai alapművét. Ez a Building Blogos csávó több Building Blogos posztját újra használva, meg egy csomó minden új dolgot beleírva adta ki. Nagyon ajánlom mindenkinek. És ott volt az, hogy elment egy ilyen társasházba egy egy szakemberrel megnézni mégis milyen a biztonság, is mondta, hogy hát itt van ez a lakás, bitangi ajtót vettek rá, az áll, és teljesen oké. Okay. Ha valaki ezen az ajtón szeretne keresztül menni, annak 20 kemény percre lesz feltörni. Ellenbe, hogyha mellette látható falba egy fűrészt belenyom, vagy egy, egy, egy motorfűrészt, akkor három perc alatt bent van a lakásban, innentől kezdve azért az ajtóra annyit költön lehet, egy kicsit felesleges volt. És hogy, és ahhoz, ahhoz, hogy az ember biztonságról gondolkodjon mondja ezt a szakember, vagy mondta ezt a szakember abban a szövegben, ahhoz az kell, hogy feltételezze azt, hogy, hogy betörő hogy nem az ajtón szeretne keresztül menni, hanem csak simán bent szeretni a fal másik oldalán, és így semmi nem ér, vagy semmi nem számít, uh -huh. hogy nem szabályosan játszik. Még így is azt hiszem, hogy a motorfűrész azért egy lebukást jobban előrevetítő eszköz, mint a tolvajkulcs, de... Igen, azt értem, hogy a biztonsági megoldást mindig a környezethez kell igazítani egyrészt, meg a fenyegetettség mértékéhez másrészt. Tehát nem az a kérdés, hogy fel lehet-e törni, hanem, hogy mennyire drága feltörni. Igen, mert hát dolva egy kulcs motoros zárfésű, akkor már mert azt tényleg csak a kínfilmekbe film, szarakodnak ezzel a kettő vizével, a rékkel meg a fordítóval. Ez nagyon tudományosan hangzik, nem tudom, mi az a motoros zárfésű, de jól hangzik. Elkezdi remektetni az ezeket, a pineket egyszerre, te közben ráfeszítesz a zárra, Aha. és egyszer csak átkadtam. Értem, jól hangzik. Olyan, mint ami működhet is akár. Aha, a másik lehet, hogy eltöröd a zárat és kiveszed belőle. Jó, de ilyet nem tennék, mert egy mestertolváj vagyok természetesen. E egyszer interjúztam én zárnyító szakértővel, nagyon régen, de tényleg bőtöltösen régen volt. Hogy is mondjam, azóta nem nagyon bízok az zárakban. Sokkal jobb, hogyha a lakár, a sem jutnak be, esetleg, vagy ha jobb zöld van, mint a szomszédnak. Ha gyorsabban futsz az oroszlánok elől, mint a leglassabb. Mindig ez a menő, nem? A végén ez a megoldás szakadt kijönni, igen. Igen, hogy csak annyi, annyi védelmet csináljál, hogy ne te legyél el a, a legutolsó gazella. Ez tulajdonképpen a immunitásnak egy furcsa, uh, furcsa verziója. <gül> <gül> no hát, mivel ez egy olyan pozitív, ez a mai adás, úgyhogy én most. Inkább pozitív dolgokkal mm, zárnám azt le a, a mai beszélgetést, és érdekes módon egy olyan cég hozott valamiféle pozitívat elénk, vagy hát olyan pozitívnak látszott, vagy a fene tudja, mindenképpen vitára érdemes, akiről mindig kicsit olyan, olyan nevetgelve szoktunk megemlékezni. Fejezben mondtad, különvélemény szeretnék megfogalmazni. Tehát ez a cég, a Snap korábbi nevén Snapchat, aki a Snapchat nevű csevegő szolgáltatást, vagy hát üzenő üzenőappot csinálta először, aztán egyébként csinált olyan szemüveget is, amivel lehet fotózni, és akiknek most volt a partnerkonferenciájuk, az első ilyen partnerkonferencia, ahol mindenféle érdekes dolgokat jelentettek be, és ezzel kapcsolatban mindenféle dolog eszébe jutott az elemzőknek, de mielőtt ezekre rátérnék, Mindenképpen meghallgatnám, kellett külön véleményét. És pont a szemüvegre akartam visszatérni, hogy én arra annó őrületesen nagyon vágytam. Az egy tökokoscuc volt. Üh, nem is annyira hardverben, hanem amit szoftverben megcsináltak, kezdve a köralakú videóval, ami hát a világ hülyeségének tűnik, de nem ér pont köralakú videót ne csinálnak, pál' tudunk bármilyen alakút vágni utána. Uh -huh. Egyetlen egy hátulütője volt, hogy pont drágább volt annál, amit így nyugodtan első neki futásra szabadon ráköltök egy hülyeségre. Egy pont egy nyári hülyességré, és aztán persze elkövették azt a hibát, hogy második nyáron is megpróbálták ugyanezt eladni, mintha nem tudnák, hogy, hogy két egymás követő nyára nem lesz láger a makarena. A Snap az a cég, aki én szerintem sok mindent rosszul csinál. Például nem tud pénzt csinálni, fogynak a userei, könnyen másolható olyan interfészeket csinál, amit én nem értek. Valahogy egyszerűen nem, nem, nem áll nekem össze, nem, nem tudom használni, de és erre már egy, egy hírlevél elemző szövege hívta fel a figyelmemet. Ha megnézzük, hogy miket vittek be a köztudatba az elmúlt pár évben, akkor rájöhetünk, hogy ami social médiában ma menőnek számít, azt mind a Snapchat mutatta meg a világnak. Uh -huh. És azért ez, ez egy, ez ha más nem, azt a plecsnit odaajándékhoz, oda, oda tűzi az ő melkasukra, hogy ők a social média innovátorai vagy, vagy kreatív gondolkodói, amennyiben hát tényleg ők hozták a, a Bitmoji-t. Ők hozták az álló videó formátumot, ők hozták a story -kat. Emlékszünk még, hogy ő náluk volt először Story, ami aztán most már minden Facebook termékben van. Ők hozták azokat a, le, a náluk lencséknek nevezett megoldásokat, ami ilyen AR maszkokat tesz rá az ember fejére, és ma minden de konkrétan minden Instagram felhasználó ezzel marháskodik, ezt is ők találták ki. Úgyhogy egy csomó olyan dolgot uh, mutattak nekünk, amiből aztán világtrend lett, sajnos, vagy szerencsére nem tudom, nem náluk. Az ő apjuk még mindig egy olyan cucc, ami hát ilyen időről, időről próbálom szeretni, de valahogy egyszerűen nem tudom, de ez szerencsére még mindig van mint egy 180 millió ember a világon, aki lelkesen használja a snapchat és ott egymásnak üzeneteket küld, azt hiszem, amik talán elenyésznek 24 óra, ebből, azt hiszem, és ugyanakkor újságok nagyon színes multimédiás híreket is közzétesnek ott, azt nem hiszem, ha nem tudom, de hogy azok hírek, vagy csak tízerek, azt például nem tudom soha megállapítani. Azt, hogy sajtom, ennyire szenved az ilyenekkel, azt igazából rossz nézni. Viszont én azt hallottam erre megfejtésnek már a snapre, hogy a fő felhasználási területe, vagy az egyik ilyen, az a hol van buli, és az most jó-e? Uh -huh. És hogy belenézel abba a három fotóra, ami van onnan, eldöntött, hogy elmész, és -e, másnap ez a kép teljesen értelmetlen, és jobb is, hogyha nincsen meg. Igen, ez egy értelmes felhasználási esetnek tűnik. Most ezen az első partnerkonferencián ők, ha nem is kimondva, de úgy definiálták magukat, hogy egy nagyon modern gondolkodású app a telefon köré építve. Tehát minden marháskodás, ami a telefon csinálható, az az ő elsődleges játékterük, és egyébként ez nem egy hülyeség így 2019-ben, amikor mindenki a telefonja kameráján keresztül nézi a világot. Amiket bejelentettek, azok egyébként szerintem olyan dolgok, amik már megint nagyon ügyes gondolatok. Hogy mondjak egy pár példát, a lencséggel eddig arcokat lehetett eltorzítani, hogyha ketten mm. néztünk bele, akkor például arcot tudtunk cserélni, valamiféle két szereplővé tudtunk válni. Szóval a lényeg az, hogy a, a kiterjesztett valóságot azt a saját fejünkre tette rá. Mostantól egyrészt kutyáknak, macskáknak is lehet majd az arcára tenni ilyen maszkokat, ami szerintem egy aladható funkció. Másrészt pedig megjelent a Landmarks című modul, vagy mi a fene, inkább platformnak mondanám, ahol meg a világ híres turista zarándoklati helyeire lehet ugyanilyen lenseket rátenni, azaz képes vagy arra, hogy mondjuk az Eiffel-torony az szivárványt hányjon a te fotódon vagy videódon, meg a kapitólium tetejéből szikrák löveljenek ki, meg ilyesmi. Ami szintén egy vicces dolog, és ami meg nem vicces dolog, hanem egy nagyon okos gondolat, hogy a, a Snapchat, az ő storiait, azt egyfajta ilyen beágyazható vihető dologgá teszi, például egy Tinder vagy egy House Party app, aki maga nem akarja lefejleszteni a Story funkciót, de látja, hogy ez mindenkinek jól jön, majd fogja tudni beilleszteni a Snapchat sztoriait, tehát magyarul a Snapchatben elkészítem a mai napom meg a holnapi napom sztoriát, és tolom is át a Tinderbe, hogyha valaki ez alapján akar rólam dönteni, akkor ezt megtehesse. Felmerül az a kérdés, honnan lesz ezeknek a nyomrultaknak pénzük a végén? Erre a kérdésre válaszul bejelentették, hogy egy új reklámplatformot is elindítottak, illetve egy játékplatformot is, ami ráadásul ugye arra való, hogy miközben mi, akik egy csoportos beszélgetésben vagyunk, tudunk egymás ellen játszani is, vagy elköztetünk egy, uh -huh. egy ilyen mobil játékot egymás ellen játszani, közben ott is reklámokat tud megjeleníteni mindenféle kreatív módokon. Tehát, hogy ott is, ott is reklám, tehát magyarul csinált egy eszköztem, a felhasználó, hogy sokkal tovább bent tudja tartani a kerítésén belül, és ugyanezen eszköz köré még szervezett egy, egy értékesíthető reklámfelületet is. Nem állítom, hogy ez fogja megmenteni a sznepet, de éppenséggel ez egy pénzbevételi forrásnak tűnik. Uh, amúgy igen, bár pont ez a... Ez a trend, hogy most minden várok, jumébe egy kis reklámot azoknak az embereknek, akiket valahogyan betereltünk a platformunkra. Erre várok egy kisebb ilyen visszacsapást a részéről. Nem pont az ne felé egyébként, sokkal hamarabb lesz mondjuk az Android TV-nél ez. Oh, oh, oh, oh. <gül> igen, amely Android TV egyszer csak, mármint mint platform, elkezdett Google hirdetéseket megjeleníteni okos TV felületeken, de nem csak az ilyen Android TV- platform által meghajtott okosító eszközökön, hanem konkrétan ezer dolláros Sony meg LG okostégeknek a user interfészében is megjelentek a Google reklámok. Őrültem pofátlan. Igen, tehát erről azért nekem is, ne, még nekem is az jut eszembe, hogy Google, menj a jobb idős édes nagyanyádba, de tényleg, ott mit képzelsz, hogy egyszer csak tényleg, mintha jönne valaki becsöngetni, és amikor ajtót nyitok, akkor a homlokomra pecsételni egy, egy reklám. Hopp! Köszönjük, hogy viseli a reklámunkat. Igen, ha hazajössz munka. után is valaképpen egy, ezért, egy soros plakátot nyal fel a nappaliban a tapétára. Igen. És megkérdezett, jövő szerda otthon lesz, amire akkor nem a cserélni. Hát igen, ez nagyon durva. Igen, mindenképpen az elfogadhatatlanság határa súrolja. Az, az igaz, hogy a Google aztán azt nyilatkozta, hogy ez egy pilot, bocs, tényleg csak egy pilot, pilotról van szó. De talán megkérdezhették volna előtte, hogy akar-e akar a user a pilotban részt venni? Egyszer csak eljutunk oda, hogy hát egyrészt nem tudom, Budapesti kommunikációs főiskola összes bocsánatkérés szakos hallgatója a munkát kap a Google-nél. <gül> És hogy esetleg rájönnek arra, hogy ez a csináld, aztán kérjél módszer, ez nem az igazi? Hát csak azért nem hiszem, hogy így lesz, és hogy oda el tudnak helyezkedni -e a Google-höz, mert hogy ebből a szakmából mindenkit fel fog szippantani a Facebook a következő években, és egyszerűen már nem fog bocsánatkérő szakos hallgató maradni a Googlenek. nek hmm, Ez is lehet, lehet, hogy kéne egyetemet magánegyetemet Elnézés kérés és meg a kulpatanszék. <gül> Még egy dolog ide tartozik egyébként, hogy Valahogy azt is érzékelni vélem, hogy az utóbbi időkben legalábbis a Google dolgozói, azok számos dolgon háborodtak fel, ezen felháborodásuknak adtak hangot, és aztán el is értek dolgokat. Például kicsekkoltatták egy-két katonai fejlesztésből a Google-t, meg ilyesmi. És most is, a múlt héten is volt egy ilyen, a Google létrehozott egy mesterséges intelligencia, etikával foglalkozó külső tanácsadó testületet, hova szándékosan ilyen, hogy mondjam csak, a, a, ennek a dolognak a magkultúrájától némiképp idegen, vagy legalábbis külön véleményt hozó embereket hívtak meg, de a Google dolgozók felázadtak, és az egyik egyik taktársnak az eltávolítását kérték, de azonnal, ez az olyan republikánus irányultságú szervezetnek az elnöke volt, amely szervezet egyébként nagyon rossz, rosszakat mondott az LMBTQ közösségről egyrészt, illetve klimaszkepszisének is hangot adott, és úgy azt gondolták, hogy ilyen embernek még akkor sincs helye volt, hogyha ő egyébként egy markáns különvéleményt hoz be, és addig-addig hisztiztek, meg hisztizett aztán a, a bizottságba felvett egy-két ember is, amíg a Google egy hét után becsukta ezt a szervezetet, mármint ezt a bizottságot, és azt mondta, hogy akkor visszamegyünk a rajzasztalhoz, és újra elkezdünk gondolkodni, hogy hogyan hozzunk be mindenféle külső szempontokat az AI ethics vizsgálatába. Tehát, hogy ezt azért mondtam, hogy bezzeg a Facebook felől nem sok ilyet hallottunk. Nem? Tehát ott a, ha vannak is ilyen belső kezdeményezések, azok kevésbé találják meg az útjukat a nyilvánosság elé. Nem nagyon ott általában Mark Zuckerberg performatív flagelációja zajlik, majd folytatnak mindent úgy, ahogy eddig csináltak. Igen. Viszont tudod-e, hogy kit talált meg magának a Microsoft, hogy arcfelismerési terméket fejlesztenek együtt a világ nagyobb dicsőségére? Nem. Ti a legrosszabbat, ami esetbe jut? Vladimir Putyint, de lehet, hogy nem őt. Nem, nem, de jó felé tapogatózzal egyébként a Kínai Nemzetvédelmi Egyetemet, amit a Kínai Központi Katonai Bizottság igazgat. Hát ezt nem értem, hogy mi bajod ezzel. Ők nyilván elég messze járnak előre ebben a technológiában. E, igen, ellenben az Amerikában a Kínával ellentétes erők azt mondták, hogy elképzelhető, hogy nem errefelé kéne partnereket keresnie ennek a szép nagy cégnek, mert akár a bokaját is megütheti bele. És akkor mit tudunk? Már meggondolta magát a Microsoft? Azt hiszem, hogy elnézést már kértek, de hogy még ennek a leépítése talán nincsen kész. Azt sejtik, hogy a szél az olyan irányban fúj, hogy ez a gyümölcsöző kapcsolat véget fog érni. Amikor ilyen hírek vannak, akkor én mindig elsírom, most is elsírom, hogyha egyszer-egyszer láthatnék egy olyan hírt, hogy egy magyar vállalat valamit elrontott, és aztán megírta a sajtó, hogy ezt elrontottuk, bocs, csináljuk. Tényleg csak egyszer akkor azt gondolnám, hogy van esély arra, hogy egy jobb országgá váljon a miénk. Én nem emlékszem ilyen jelenetre az elmúlt 250 évből, de lehet, hogy tényleg csak egy kicsit figyelmetlen voltam. Hát, hát, hát, hát, hát, hát, hirtelen hát, hát, én sem tudok semmit. Ellenben pont ma nyilatkozták különböző üzleti és kormányzati szereplők, hogy úgy el fog indulni a BKV egy órási egyrendszere, mint a pinty. Továbbá, hogy az előző ilyen próbálkozás, ami darabokra esett, csak attól, hogy ránézték, az valójában siker volt. Tényleg ezt az utóbbit is mondták, hogy siker volt? Azt hiszem a siker szó nem hangzott el, de valamihez nagyon hasonló. Tehát semmiképpen nem az volt, hogy az előzőt ezt de ez a mostani jó lesz, hanem hogy tovább lenni úton elvtársak. Jó, hogy már messzire jutottunk, de most még messzebb megyünk. Uh -huh. Hát figyelj, igazándiból én megelégednék azzal is, hogyha megtörténne a dolog, nem, már nem érdekel a kommunikáció, azon túl, hogy az előző kielentésemhez ragaszkodok, tehát, hogy igenis nagyon szeretnék valat, hogy találkozni egy elrontottuk, de ebből sokat tanultunk, és most már máshogy fogjuk csinálni nyilatkozattal. Nem kell, hogy máshogy csinálják nekem, elég a nyilatkozat is. A beismerés, ekem ennyi is elég lenne. Hmm, egyébként megtaláltam, hogy mi volt a, a, a mondás, Egyrészt az Indexnek a híre az, ami szembe jött, együttműködési megállapodást írt a arlós István főpolgármester és Pintér Sándor, hogy a BKV elektronikus jegyrendszerét most aztán tényleg üzembe helyezzék, és 2019. júniusától a reptéri buszokon akkor már lehet majd mobiltelefonai jegyet venni. De a belügyminiszter Pintér Sándort említetted, hogy ő írta alá a megállapadást e, Igen, ki más? Miért kell a belügyminiszter egy budapesti jegyrendszerhez? Ezt nem értem. Végül is belügy. Hát de le a legbejebb. Na mindegy. Nagyon jogos a kérdés. Szeptembertől minden BKK termékjegybérlet stb. megöhető lesz a Nemzeti Elektronikus platformon keresztül, ami eddigre valószínűleg létezni is fog. És 2020 végére, innétek az idézet a szöveg, időalapú jegyeket lehet majd ével hallgatói kártyával, utazási kártyával venni. Ez utóbbi a volt rendszer, ami tarlós szerint nem dőlt be, épp hogy újraéletporaiból. Főnixként, ez már pintér sem adna, tette, tette hozzá elmésen. <laughs> Eleve egy remekül megírt híra van szóval, hiszen annyi rúgást azt ki ebben az egybekezdésben, amit emberi lehetséges. Ugyanakkor, ha főnix szó tényleg elhangzott, akkor csak gratulálni tudok. Igen, akkor mindenkinek jár a pacsi. Ahogy mondod. Jól van, szerintem azzal, hogy mindenkinek jár a pacsi, azzal a kifejezéssel az elbúcsúzást is felvethetjük. Még az jutott eszembe, hogy esetleg a végén elmondhatjuk a mindenféle technikai információkat velünk kapcsolatban, de tényes való, hogy mindazok, akik már elhagytak minket az adás felénél, vagy elaludtak rajtunk, vagy már nem lesz idejük az utolsó percekre, azok így lemaradnak erről a nagyszerű információ Át szerintem, hogy előadjuk ezt a következő adást. mindig ezt mondjuk, figyeljetek, keressetek minket a Google-ben, ki fog dobni mindent, nem? De igen, de mondjuk jó, de ezt illene mondani, hogy van ez a Patreon nevű dolog, ahol... Eh, ha valaki mm, apró pénzzel dobál minket, akkor miattól úgy fogjuk érezni, hogy van értelme hétről hétre összegyűlnünk itt a mikrofonok előtt. És ezt nagyon, nagyon nagy megtiszteltetésnek szoktuk mindig venni. És ugye patreon.com per meti Heteor címen örömmel várjuk mindazokat, akik például szeretnek minket. Úgy. Egyébként rákerestem most magunkra az interneten, és uh, Ferenc, tehát, tudtad, hogy mi fent vagyunk a PlayRef-en is, arra vagyunk az ötödik találata, vagy az az ötödik találata nevünkre keresve? Ezt nem tudtam, nem vagyok megdöbbenve. <gül> hát már természetesen, Még nem a negyedikek? De igazándiból, ami én megdöbbentem, hogy a napokban megnéztem a Spotify-on, hogy a tech rovatban mik vannak, ugye technológia és tudomány podcastok között, ahol ugye a világ összes podcastja szerepel, és ott nem tudom, kettőt kellett tekernem, csak a képernyőn, és felbukkantunk a szemeim előtt, tehát ott is szereplünk. Egészen lenyűgöző. Fent vagyunk a castboxfm a podparadise.com-on. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok olyan oldal, olyan szolgatás van, ami úgy gondolja, hogy az alapkínálatot hát lényegében podcastok leharasztálásából fogja előállítani. Ez nekünk jó. Köszönjük szépen, köszönjük a szerepeltetésünket, nagyon kedves mindenkitől. Lassan f -lét, hálózatot indítunk, és hogy majd nézzük, hogy kinkeresztül jönnek a kedves hallgatók, és azoknak majd küldünk köszönő linkeket. De addig is maradunk annál, hogy csinálunk adásokat, és örülünk annak, hogyha szórakoztatunk, és még jobban örülünk annak, hogyha segítséget kereső és segítséget nyújtani tudó Embereket és szervezeteket tudunk összekapcsolni, ha ilyenről tudtok, akkor szóljatok. Úgy. Sziasztok! Sziasztok!